من كل ثمرات وصاب الكبر وله ذبية الضعفها و فأصابها يأصوارار في عن تحتقات فذكي ييب الله هناككمناات العالم لكم تدفكرون سورته بقره صلوری سیوا اولیسه کې اسباد توحید او پدریو بابونو صلاتونو وا دومیسه کې شپګو آیاتونو پسباد رسالت نه اعتراضونو پاره دریمیسه په مضمون د او د جهاد د پاره دری ابتدايه منزل کې دری مراحل اودل د مجهای ترننګ د ملک اصلاحات او قرنې اصلاح د امیر د امیر جوړولو درې شرطونه د دې ځاینا څلورمې صدې سورتې بقره او په دې کې مضمون د انفاق په سبیل الله تعالی درې درس آیاتونه دي او په دې کې د بیان کوي چ هرڅوک یې مالونه ولګوي صدقې وکړي د الله د دین د پاره اسه د خیرات نمنې صدقه مونږ په دې درې درس کې مقصد دا ده چې خیراتونو وکړي او صدقې ورکړي اگر چې نور مثالونه بیانای پکه وا اصل مقصد دا ده او پدې سکه ترغیب ورکړي انفاق تاسو په سبیل الله چې خرچ وکړي او ځکه ورکهي بخلاو تا چې سوق مال نه لګي دوا واقعي په دې بیانې یو واقعي د صابر رښت او بل واقعي د صابر غي د صابر رښت مثال خاوند نه غی لارې لکه ابراهیم علی سلام او حضرت عزیر علی سلام او خاوند کګي لارې والا خاوند د صابر غي لکه نمرود او شیطان بې او بیا ها کو کې څلور مثالونه خي دو مثالونه د خلکو چې د الله د لزاره فارمال لګي او خرج کړي دو مثاله د خلکو چې د غیر د فارمال لګي او بیا بیان د صدې او پصدی باندې پنځه دفې او باخر کې آیات او تعویلا او پای کې تنظیم د چلول امور بیانوي پاخر رکوک بیا بیان اغسلور مزامین للہ ما فی السماوات و ما فی التوحید آمن الرسول بما انزلیلی من ربی و نونون اس بات رسالت لا یکلف اللہ لا یکلف اللہ سا جہاد او انفاق حدا سلور مزامین بیا بیان داد دیسی مقصدو یریدا 30 آیاتو ترغیب او انفاق زجر بو خلقتو دواقې سلور مثالونه بیان دشوده آیاتو تبیلا او خیر کې بیا بیان د سلورو مزامینو یا یا الّذین آمنو المؤمنانو انفقو خرچو کئ انفقو فعل لیکن کم فعلئ ا فلم ازیدا انفقو امر صیغرا انفقو خرچو کئ انفقو خیراتو نو خیرات نه مونگو آیو قرآن ویلی دی خیراتو نو گئی داغا مالونو نا چه در کری منگ تاسو تا ما در کری داغی نمالو لگوا خر چو کئی من قبلیاتی یا یوم چه سور دوست کیگی نو مالو لگوا دا په پر دنبانوی خر چو کئی زمون خدا وست چې چه بیان کوا او یاده مولا بل ته وای او خپل خرچ نه کوي سورہ خرچ علما حق پرس کوي نو دا بل سكنه شو کولای دین بیانول دا لوی خرچ دی دا د دین لپاره دی بدن په خرچ کوي وخت په خرچ کوي مال مو سره لګي هغه پدری کار لګي او تکله کله کله هغه شنو دا راته یو سندو په یا زریادا لګي پیسې ټکی ورکی هغه نبی علیہ السلام د ټولو ن سخی اغه سوغره اغه الله ده او دا الله نوستو زیاد سخاوت او الله غزیما مال چې الله صدق کړي اغه په دې مخلوق باندې وېشما نو دا ډېر وی سخاوت ده منګم په دې خلقو وې شوې ممعارزه زقناهم دا مالا چې درکړې مون تاسو تھا مکتدا دو دا رضنا الله به ان جنبلیندن پای کې ولا حول ولا دا شې راز لاروانه ده چې پایک وبیا خرڅول نه وغستنی بیا پایک هلین دیني ولا خله او نه به دوستي نو دوستي خو بې خودوستي زمو مشرک بني اره دوستاری وقته مشه ده غلطو ولا شفا او نه به شفا دوس نو شفا دوس خو بې خو دا مشرک او د مبتدی بني وال کافیدونا هم ظالمون او کافیرانم هم دې ظالمان ظالمان وولی دی زکر دی چه ده خیرادان فیقو نه انکار کئی چه سوک ده صدقاتو نه انکار کئی فسید تیرقا نواخو ده ظالم آو درستو سم لگی کافران دیدی ظالمان دی وولی ظالمان دیده د دی خبر نه انکار کئی اللہو لا الہ الا ایلا د الله اللہ دوا دا دانیت نه انکار کنه کافر او ظالم اڼ فیقو د خیرات نه انکار کړي دغه دی ظالم مخ کې رس دواله سره لګي الله لا اله الا هو الحي القيوم آیات القرسی په آیات القرسی کې د الله نومونه اتلس دی کې په احدانیت باندې د الله دلائل دی لس آیات یو دی اتلس نومونه پکې یو دربل عزت دی کله په اعتبار د اسم ظاهر صدا او کله په اعتبار د ضمیر صدا اولس په د یو آیات کې دلایل یې په اسباد توحید باندې اغه نمونې هم درته خئم او بیا ته خیم هم په د آیات کې دا الله نمونه اتل شمیره یو الله ایک پیلي کا لفظ الله الٰه دوا الا هو دا هو زمير درې الحیو سلور القیوم پینزا لاتا خوزهو کیهو زمیر شپگا لہو ما فی السماوات ہو زمیر هو من زلزی من زلزی یشفعو یشفعو کی زمیر اتا عندهو کیهو زمیر نها بی ازنی کی زمیر يعلمو کې زمير يولس من علمه کې زمير دو نس بما شا کې زمير ديالس ورشا کرسي يو هو کې زمير سوالس ولا يعذو کې زمير بنزلس وهو هو زمير شبالس علعليو اسم ظاهر اولس علازم اسم ظاهر سوشو عتلس دا تلص نمونه دا الله شو په د یو آیت کې دا د لوی جامع آیت ته دا دلائل pkgu gore las یو الله ولا الا اله دا توحید بیان شو دا توحید څ چار بار په کارو نو دلائل یو الحی یو دلیل عجوان دې ال قیوم دوم دلیل عامو ده د مخلوقاتو ده دعا لا تا سنتون و ولا نوم دادرهم دلیل صلورم دلیل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض او پینزم دلیل منزل لذی یشپاوندو اللہ بی اذنی دلیل یعلمو ما بین ادیم و ما خلفهم اوم دلیل و لا يحیطون من علمه الا بما شاءا او تم دلیل و سا کرسیو سماوات والآردان او نحم دلیل و لا یعودو او لسم دلیل و هو اللہ علی العظیم عشرا دلائل شو پیس باد توحید اللہ لا الہ الا ہو تا تیو کسوی چدا سے آیت ما چپه یو والید الله پیاयत کیس دلایل عقلی وی سګل شو خدل تبو تارق آیات القرسی تبو ته کم آیاته آیات القرسی دا سه آیت ماته وغه چپای کی اطل عز الله نمرغره کل ظاهر پس می ظاهر کل پس می زمير آیات القرسی که سه جامع صورت ده آیات ته جامع آیات څه دا سوکلوی کنه شیطان خواتم نشرافلی څنګه برداشت وي څنګه حدیث ک راضی حضرت عمر رضی الله عنه حج داته صد قافله بل غلطه د کوفینا د عبد الله بن را قافله روانه شوو صحابه دین سره قران سره یو پڑھو باندېږي یو زېشي ويدي اغه بچکل <سؤال> یوزې شو ناغه بل لا یانی خبر نه کولې اغه بو فورن ته پوسلو یوبل نه کول قران کې دا یاد کم دی دا څنګه دی په دې مضمون دی دا سولس زموږ ټول لا یانی خبرې بیا په خو طالبان خو شکل وکنه چې داسمه انده الکه دللیلین کومه کومه سیغره په اسره کې څنګه صرف نه وای شي لوځه شي ختم قران خو پرې را دسي میسي الهغه ځاږه ده ټچ موبایل ځا په وروده پدې کې باختې نن چا زه بدداشه چی کې داله ار چا ده دغه مشغله دا و روپیو پړاو جمع شې ویې شپه دا مکه دواله قافلې په دي آرام کړي اځه عمر رجلان هو شاګرد وي یفاته پاسې او په دې بل قافلې باندې اعتراض وکړ خدای تعالی ز د نو عنادان نو دغره د پوه چې اغه آیت چې هغه قران کې اجما آیت ته جامع آیت ته اغه یو آیتم کافي کېد انسان د کامیابی لپاره دا, کامی دا په دې په قافله تو پوسو کته اپا سه د ايو اياتن اجماو فلقران کميو آیت د لوی دې په قران کې جامع آیت چای کې ار یو مسالہ جامد سره ذکر شوی امر بالمعروف نهی عن المنکر بدد داتول نو چا را دای کو عبد الله ابن مسعود موجودو حضرت عمر ته پته نه و رازلان هوت چې ابن مسعود موجود دی پلاغه قافله کې نو هغه پر غلام توی ابن مسعود پاسه کا جواب وکا ان الله یا امر بالعدل واللسان ويتعز القرءان وينان المنكر دا یا تو هغه دا یا تو بیا حضرت عمر رضی الله عنه غلام یرفاتوی بیا بوله پوسوکا ایو ایتن اعظم خلق قران کم یو ایت دی دے په قران کې لوی ایت هغه کم یو دی عبداللہم نے محسوس جلالہ پیانا شاکر تاوی پاسے کا جواب کا اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوب آیات القرصی حضرت عمر پیانا شاکر تاوی پاسے کا اتراز و کا پتہ قافلہ ایو آیت ارجو فی کم یو آیت دی امید والا دے قرآن کے امید والا چې انسان ته امید ور ارجعو امید ی رجو لقال لا چ کم یو آیت دی د امید په قران کې نو حضرت عبد الله ام نه مسعود شاګرته وه پاسهګه جواب لا تک من رحمت الله منه امید کیږي د رحمت الله نام یو سوال او بل جواب یو سوال او جواب حضرت عمر پوښه چدي که امنی مسود موجود ده دا جوابو نسو کولی شوی حضرت عمر پاسه ده واللائی فیکم امنی مسود قسم پا اللہ تازو که امنی مسود موجود ده دا اغن بغیر جواب نشو کولی سوکو ماهر ده پو قرآن بانده اب پاسه ده عمر موجود ده ماویوی چه دا جواب دا اغن نه نده دا سی مینه و قرآن سا ده قرآن سمی نشتا کی یاد کی بس اپی جی جوڑ شو اپی جی دے بیا بیا درخ دیدی بخوا نمک ملکی رو خوزا بیا سلل گه بی ترجمه زدگی غواغ نور تا زیران اغیق واشد قرآن میرگی اللہ در حمو کی زکا و خالق دا تبای پا لاروان دیکن دادا سی آیت دے دابو حرر روایت دے چاغا و ایزا نبی علیہ السلام پک با جوړوبانه محافظ مقرر کړو وا با حفاظت د زکات پر کې بخاری کې حدیث راضي حفاظت وک یو زغل غلاګر زار غلا او علماء او دې په لړې په بیا ناراضه ما پرو څار چشن نبی عليه السلام مبرص دي منډي و یو یو غلاګله وڅې چې بیاونه کوم ته له څنګه دې بیا بدل ضروب ويل شپولو بیا راځي علاوه کې بیا په ایمانه شپې راه غلا وکړه ماوونو په دې په دې مفدرا بیا باندې راځه ما په رحم راي ما چې دا دې ورټیک دا سات شه نبی عليه السلام ابوبکر صدیق مونږ دو زه ابو هريره ماوي راو حاضر ویا غلا غلې و حضرت. وچې بیا باندې راځم دا بیا شپې راځي پیغمبر په پاکو بیا شپې راځي دا هغه غل سړې او غند سړې پلید سړې دا د غلطو قانونونه نه منکي یو خدای الله په توفیق چی کنه ډیر به سړک لګره را هم راشي آیا په ګولې منکيږي ها آیا په بیا راځي په دریمه شپه و یو څه دا خپل ابو هريره او ته خدای دې نو خدای تعالی ما اوثار حضرت الله عليه واله اوه وینا سوال من من سنن دینا وې زه ته یو وظیفه خېم هغه وظیفه وا زه ما پلان نن ته بینې شېده ته زه خلاپرې سوګم بیا نه شيراتله او کاه وظیفه وای وای سو ایتو لقرسی واره بیا زله شمراتله دغه کې اثر دار دا وځي خو مه درکړه با زم ما توبه در سلام علیکم صاحب چې شنبیاله السلام ته دا بوهرنه کې بوهرې سره څنګه چلو وې بیګار راغره نو اتمه پرې وو وې سیوی وې په دې طریقه پریخو چې دا آیات وایا زنه شمراته پیغمبر نو ورنور ګنده پلیتې خدای یو خبرې صحیح کړی دا آیاتل کرسی سو کوې نو زنه شمراته ا آیاتل کرسی په وجبانې دا شیطانو بې ایمانه دا بې نیشه ده ته دا د سلطدا سي حياته ها دا, دا, دا چې سملی دا وایا څل پاسې یو دا ہو آیا پویئی شیخان اللہ علیہ لازم وایا خو چې پویې اته شيخان الله اکبر بسره بل اسکی خپل بل اسکی چې ګډو مونږ کیږي شيخان سو پیا هغه ته څه وته ته دې ما صدما ته وایې چې زو کوسان ټیک کړی دي چا نو ټیک کړی مقصد پوی نه او چو چو خو هغه داته په دا سره دال د parserOptions څخه گئے سبا سبا سبا سبا سبا بده غوته پویګم را په لیکل زګا خو قلګونه دی یا دوه روايت دا لیکل شي کنه د ترازي کنه پاز مانزه په دوه لاسو یو بل ګور داته کوي ما ته الله نه یا رب کار دا عبادت کړي نه خوشو خو زو پکار دا ها د سے آیت ته ها الله اکبر دا بهترین آیت ته ها ګوره اوس ګوره اللهو لا اله الا هو په دې کې توحید څنګه ثابتې چولې دا چولې دي توحید نه په آیت کې اللهو دې الفاظ ته ګوره اللهو په مشرک سم رد دې په دې یو په آیت کې اللهو لا اله الا هو الله چې دې نشته بل حاجت پر کول بغیر دا غنه اله آغازاتوی چه ده انسان حاجتو نپوره کوي مخلوق استا حاجت نشی پوره لونه لوی نلوی دکتر ده بیماره لارشا دوائی بدر کی وینجشن بدل اوله گئی ازبا برابر کی خطال شفا نشی در کوره خبرتا ناستی او شفا نشی در کوره شفا ورکولو والا سوگه اللہ نو حاجت پوره کورو والا آغاز اینو الحیو زکر اغازی موار اجا غجوانده دی زکر اغازی حاجت پرکولو والا القیوم چا غجو تدبیر دا مخلوقاتو کئی الحیو دے دے حاضر دی موجود دی چې حاضر دی جوانده دی موجود دی ناغو تاواز که وکه نا وتوکلا للحی اللذی لائمون پا دا مرگ نرازیب اته چې چا تا را مدد شي نو هغه موجود ندي حاضر ندي ژوند دی مرلی مړلې یو فرقې دا شه د الله د مخلوق پومانسکي الله وې ز ژوند ما زه حاضر یم زه موجود یم نو ما ته وایا رامدتشي هغه چې تا او ته رامدتشي هغه ژوند دی یو بل به ژوند دی کته وې ژوند تا ښه خاصلابې ژوندے ده خخړې زالې ما بن ساتې دي ده ها موجود ندي ژوندے ندي موجود ندي حاضر ندي الله حاضر دي موجود دي ژوندے دي نشړي دي هر مړی الله دې اقربو الا من حبل الوريد علقيوم تدبير د مخلوقاتو کې کارخانه د عالم پخپل دا ټول کائنات په منځله د یو کارخاني دی کتا پورته نظام د بړاو د کټا او د کارخاني مالکی کې نه ای بې مالک کارخاني مجاجی کارخاني مالیکی نو دا مخلوق پیدا کړی دی زه د خالق او مالک مشتا اسوي خالق دی مالک دی رازق دی او اسنګ دی یا لوگا پاک تفشیشو کھا لک بگلار سے کھانا ما کیا جے بدا گھوٹا کڑی ری بل خالق نیشتا بل رازی خو مشرکا نم مانا آن لاتا خضوحو سنتم ولاناوم ننزی اللہ لرجوٹا ولاناوم نخوب جوٹا دیتا وی چستر کی غلی کی خو غفلت پر آگا لے دا سنتر کی کار کری گوری بلو جوٹا له کده هغه کې به زار دی خو په څول کې سره أغل لري خو په غفلت راغلی دی او نواس دی ته وای چې ټیګ دې سترګې برابر دي ګورم تا تا په توجهی فلز کې دا کور کې دا دکان کې دا سودا کې دا باسو وی هه باسو ستاتا څه کته له توجهه ایت نواسوی او خوب دې ته پورا پټول حواس و باندې غفلت راغره ودره نو الله لرا جټم ناراضه چې پټول به غفلت ده او نور وي خده الله خوبم ناراضه چې بلکل ټول بدن یې سره غافل لې هغه چې ته رامدد شوي نو پاغه جټم راضي او پاغه خوبم راضي پاغه نو عاصم نودا خپل بکې صفات شو الله وې حاضر نه دی ژوند دی نه دی موجود نه دی کارخانم نشي سمبالوله اخپلكون نشي سمبالوله خپل ځان نشي سمبالوله خپل ځان تکلیف پالچ پیداغ نه به لاس دغه نبی اعظم اوس تا د چمل د خوراک محتاج دی کنه وې خلوازه کې د بیو خوراک ورته ما دغه چي دی دی تاسو هم چي دی دی نو چې انسان د خپل ځان زمواره حفاظت نشي کوله نو به د مخلوق څنګه ووتی هغه ځات چې هغه د ټول هم کائنات سره هغه زموارد دی وکیل دی محافظ دی خالق دی مالک دی هغه جوړا خو هغه تا چې نه ولې هغه جوړوم راځي پای خو راځي مالک هم پای راځي بل لهوما فی السماوات و ما فی الارض اشتو انا موجود نه دی د دې د چاې عبادت نش بابا کرشتاوه نش بابا الکه دا چې د دې نش بابا نشته یلا څنګه چې د حياته ما ثابت کا نو موږ الله موجود ديستا حاضر دی موجود دی ژوند دی د نزدي دی جټاو غفلت او خو په ناراضي موجود نه نا دی حاضر نه دی ژوند نه دی موجود نه دی ننشته کنه نو دې چاته نش بابا موجود نه موجود بابا مل بابا خوب او غنگس بابا دا مونږه به کېږي الله په خوبم پیرازي غفلتهم پیرازي او د کې دلم پیرازي خو کسوي اور یانم و زالما دا کې لهو ما فی سماوات او ما فل الله له اختیار دا سره چې په اسمانو کې رواچ په مو کې اے هغه چتا را مدد کړي نیول دا اختیار دพลزان نه چریږي په خون نه چریږي په مهاله په مل نه چریږي نو براکت به څنګه او چریږي او چې زره امداد کوما نو هغه اختیارات د براه د او ورو ټول دي بل ذکریذ له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما په منس نیمه اختیار چریږي بل منظر لذی اشپاو عندو اللہ بینی سوگ دے اغزا چا شفارس بوکی عندو پنزد دا ددسرا سوگ شفارس نشکولے چدو لے اختیار نہیں ورکرے دد اجازت نہیں ملا شوے اللہ بی ازنی مگر شفارس بکی په حکم دا چا بی ازنی پو حکم د الله نو داتا چوتا را مدد شوے او حکم د اللہ تا مغتاج دے نو چې مختاج دی موجود نه دی حاضر نه دی نزدې نه دی اختیارات یې نه شریږي مړ دی خو په راضی ته شفاعت اختیار نه شریږي نو او ته دا مدد شوي دا سه آیت ته یا علم ما بین اديهم و ما خلفهم فویگی الله پاسبانی چې مخکې د مخلوق د پیدائش نو واغ چورو سرودینې اے چې مونږ نه وو داغا مددگار چه نوام داغا اللہ پی پویاو دیچه نشو اما اللہ پی پویا دی زمانگ خبرو منگ بنیو اما اللہ با خبری او آغا چې تاکم نیولی دی نو آغا دخ پلزان نخبر ندی نو مخ که رستو خلاپ ریدا اے رستو نقشه د پلزان اگا تا نخکاری کاریو تا سر چه ورو که کئی ویده که ما تا نخشه ونگو یاد ما تا سخکاری نا نو رسو د خپل نه خبر نه نو چښګرو چې د انسان د خپل زار د حالت نه خبر ني ناغه پس ما او ستاد حالت نس خبر شي ا ابل علم ما بينه هغه ته مدد شي چاغه خبر د خپل زار نشي خبر نه دي پوه نه دي مالک نه دي مل نه نه مدرګار دا ده ها الا ولا يحطون بشئ من علم لما شاء بل ا حتن شي کوی پو نه شي حاصللی دا خلک په یشي من علمی په معلوماتو د الله د الله معلومات توبانې دومرلهسی نه شي پو د دا خلک الله ب مگر مګر پاغسه چې د الله خوغشي نوستا پهله واچی چې د الله خوښ شي نو فرشته وړو پې غمبر ته و پ ته و که وحه اترو لږی کتاب اترو لږی په واسطه پیغمبر نو پوي کی امبا الغیب شتا خبر په غیب باندې خو خبر په وحی باندې نشتا په غیب باندې نشتا هغه چې نبی علی سلام کوم خط دی غلېو د ایران بادشاه ته او د ایران بادشاه چا خط سی لري که نبی علی سلام ته اطلاح وا نکړه چې تا پسې خ دا دو پایان باله لګلی دي اوستا باره کې اډر جاری کې خو داغ ځوی ما داغ پهسینه خیجاو او داغ به وی د لا سرې با ه 00ه د شپې اوکم منسووک شو فرشتالله پې غبر د شپیپې داوا وکړه نو خبرې په څکه په اغا چې د الله خو غاپلڅو پې خبر نه والله خبر کوم نو دا نور مخلو خبرېږې د دی نهروه. وشا شاع کرسیو سماوات او رسیدله علم د الله کرسیو علم د الله کاردا سېک امام را غونډېږي او کرسی تم کرسی زکوي چې انسان په یو غون ناستي خدای څخه کرسی د الله نه ده د کرسی د علم نه مراد علم د الله ده الله علم دی وسیز د الله علم بر احکته رې سټایل مو خو یاد څه د تاسو ته پوره دي او تاسو ژوند پوره دي ها ولا يعوذ او او نستریکی الله الله ساتنه دې ډولو اته چوتې را مدد شي غستړي کی او زماتب نستریکی ها لا يعوذو نستریکی اته چوي را مدد سلو یزانا د بغداد شای میرانا را مدد څوک کاکاس افلانيا نو هغه جون دې نه هغه موجود نه دی هغه حاضر نه دی هغه نش دی اگر غایب ده دا رنگي اگر مو دبير خوب ا خو بو جټه پداسي اختیار نشي د شپارص اختیار نشتا د خپل ځان اختیار او پوه نه دي دا لا پسيزونو خبردار نه دي د الله غعلم وسیده خپل ځان پوه نه دي ستړيواله پداسي او زما دا سره بده چې ديسي پوتونه بیان نه پخله او ولالي العزيم او دا الله او چتولیزاده دي اغه چتا له ولي کاغه او چتوي نووله بخارو لته کلوي وي اي نوزان به بچکړيو کا اشت دي ولي مغه سوغه الله دې هو لاله ولي العظيم څنګه ايت دا سه ايت انسان سترګي بنا کوي زلو بنا کوي دلایل پکې خي خپل صفاتو نه خي حديث کې لازم چې نبيه عليه السلام با کله تنگ شو استاد احمد کې رواته دې هغه به دا دواوي یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث دا دعا لا اکرها نشته زور په دین کې مخې سره و لګو نشته زورت په دین کې چې په زوره خلک مسلمان کې الله لا اله الا هو چې وها خو په زوره نشي مسلمانو لې چې لا اکرها یا لا اکرها نشته زورت انفقو پوری نشته یا ای اولذینا انفقو خرش کې دلا اکرا فزور په خلکو خرچینه کولی. چې او سلې پسې نور کوي خرچه نه کوي نو فزور د هغه د جیب نشیز نشي راوخ کلي اکرا په کول شي آ نه شي کولې وړا تحقیق کار شویلار سیدلار کګینه چا چې کفر وکړي په تواغه پر سرکه شبانه ويقوم من مشرک او بدعتینه انکار وکا طاغوت کله مې يدعو الضلال حرغ السوق طاغوت دې چاغه خلک راغوالي گمراه ايته هغه پیر دې کومولاله کې شیطان دې چې گمراهي په طرف دراغوالي ايمان وړي په الله تعالی ته زمنګول ورغلا پاغه لري مضبوطه چې نشته دې جدا کې دل داغه په الله دې ورې دن کې پویا الله دوس ځکه سانو دې چې ایمان وروري په جات په انفاب وباسي دلاله من الظلمات دتيرو د بخلن و دیسی مناسب معنابه کي ښه هم نه کي چوباسي دیلنه مننه زو د ثروته په خیرات نه کوي صدقه نور کوي نه کوي نو بخیل نه االن نو ورناله د انفاس تا ورناله خیرات نو تا چې خیرات او گا چرناته اوزي کبوخل کینو تهرو کې بیرورا او کسان چې کفر یو کو دو په انفاق شنه منم او دوستان د غید سرک او باسي دیلنه د رنانا الین د وباسید درا درنانا النور د خیرات نه ال ظلمات تیرو تا بخولدا دا کسان خواندان د ور دی په دې کې همیشا مثال دا رو بیا بیانې مثال د اصحاب الغی لکه نه مثال د اصحاب الرشله کې ابراهیم علی السلام عیان ګورتا کستا جګړې کول د ابراهیم علی السلام صدا په بارد عرب دای کې د وجنا چور کړه واغ ته الله لویه بادشاہ یو لملا هوا چې څوک لګوند او دهدار شي مالدار شي حق پاموستو سره بیا ډېر ټکراو پیدا کوي ها هغه خبره پاک نه لګیږي دیندارای یا کچ وی ابراهیم علی السلام روزه ما غزا ته جون د کولوم له کوي قالانو وینم رود انا او هی و امیت زم زم د کولوم له کول کومه ده خو ما کارم دی په یو کس باندې د 580 جاره شوهو داغه بری کوی ګرځ آزادې او بل یو عام کسي رونیو اغه پانڅه ک دا خو ما خوخه نه مرود وي قال نو ویبراهيم عليه السلام وشکال عادت کي په نور د مشرق نه نوټاتو کا په نور د مغرب نه دا نش ویبراهيم عليه السلام مخکنه دل د کمزور احکارشه نه نو کوي خو اذا دورا کم ما کله چې په دې دلیل دینې پوي دا س د دلیل ورته خویا چاغه پوسټل خو کاری حصے وای زماره د دی غالي نور د اخیجه یو په دی غالي گزاري ځان ته بادشاه و نو د دی غالي نور د او, او په دی غالي وګرځوا فابو هی تلزي کفر حیران شاکه کچ کفر کړو دا سه حیران شو نمازه ورکه لکه تبه شاله په خلکي غټ غټ کی خورو غټ غټ چې په خلکي او غټ کی نو خبره کوله شی بیا واللہ واللہ توفیق نور کوي قوم ظالمان او ته سید دلیل او کل کلذی یا مثال دا کس چې تیرې ده په یو کلیبانې مثال د منکرینو او د مؤمنانو په شان دا کس د چته تیرې ده په یو کلی حالان کې کلی نور شوی په چتونو قلوبان دي قال ان وی اغه سړی سره حضرت اوزیل علیہ الصلاتو والسلام په کم کیفیت با باټ کړي د کله الله فز او ثبای موتیا پس دوران والی دیکلی او اوکا حیات سرا اوری لازم وی نو انا یحیی دیکلی لم حیات را گلے دے نو دیکلی اوری دن کولے شو یعنی حیات کے لازم دے چې اوری دن نو کلے اوری انا یحیی حازه حیات نا مراد تر تازگی را دا حیات نا مراد عبادی را پکم کیفیت بابات کړي دي کله را الله فزر تباي ذکرینا نو مر کا غلال الله سرکا لا بیا پورته کا, کا غلال نو قالو به کم لا به سوړه وخت وی مر قالا نیو زر الاسلام ما وخت رکړي اوره یاسي صدر زده قالا نیو الله بل بل سبل کې وخت می ا تا من سل کالا فنزر ګورا کا فل ته دی او اسکار ته دی لم يت سنا شن بدل شي خواندای لم يت سنا لم يتغير لم يتغير چنه ده بدل شیخ وندای تیر شوی ندې دا ستر او تازه او خوراک لکتب په پاغه وخت تیر شوی نه دي وغه په تیر شوی او سل کاله وانظروا الى حمالک خلق خرته یودې په पाच ګرزومنګ تعالی نهغه ده پرده خلقو سره واقعې ده وګرای للعظام دغه خرتا کیفن انشزوها 74 ته کوم دې بیا اڅه مونږ دې تلحمن غواغه ها فلم ما ار کلا اخر مل ژوندیک چا په کوم قربانیغه سولې کولا قربانی سولې خنه د دې زمانه کې خلک عیب ګل هغه زمانو کې هغه بهتري سوللې وي نبي عليه السلام هم په خر سورېدو خو هغه کې بهتري سوللې دوا دوزر عليه السلام په زمانه کې مو د پیغمبر زمانه کې مو وې دې زمانه کې معذوبه ګرځیدل خلق د دخل خره خر او د خریسو لې خلکه خنه غري نو خان خرعام نه یادې اغه زمانه بهترا او قیمتي سور لې واه پاغي باندې سورو داغه او مرشه نو الله اغه ژوندې کې شو غورا د خپل سولې ته دی غورا هو ژه خپل سولې ته دی غورا نو اغه له الله وهه ادو کې زغه په مکه زس یوځای کېدو یکه ماشینده غاسي داغه په مارکی ورخه پکالهاله <سؤال> <سؤال> اډوګه یو زوی شبيبې پاسرمان الله په ګرو هوا چې او عزت داده هغه سور لیده اوس په سور شاو اوه چې کم د صدقه مو خوراکه وا اکه خوراکم تازه وا دا اوس خوراک فالم ما چې کاره شاته د الله قدرت پستر ګبانې نو قالو یو زوی عليه السلام زخه په یګم به شک الله پر قدرت والا بیا که چې وی ابراهیم عليه السلام ای زمربا ارنی ګورو حضرت اوځه علی السلام تپوس پوس کړو چالا ته داخله څنګه آباد کې ناله وچ څنګه میته سل کاله پس ژوندې کړې سمې چې ستا غس وړلې ستا په مخې برابر کړل څنګه چاګه خوراک چې سل کاله تیرشه او تر او تازهو دې ته ګورو درشه ملند کوم بیا تپوس پوس حضرت ابراهیم علی السلام کې یا ک چې ابراهیم علی السلام او حیاما تاسو جوندی ژوند کیبه ته ملولاله ولید ابراهیم علی السلام په موږ ژوند کوله کې شکو یا یقین یو چې موږ ژوند کې خو کې کیفیت تپوس کوي په کم کیفیت به ژوند کې الله ځکه یو قسمداشي انسان الله په مختلف طریقو پیدا کړی بعضي د خارونه پیدا کړی لري په کوم فیکون باندې لکه بابا آدم علی السلام بي بي هوا باضی زاسه پیدا کړی چې د یو بل نه پیدا کیږي انسانان لکه منګه خو شه ها باضی په داسه طریقه پیدا کړی چې پلار نه او پیدا کړی لکه عیسی علی السلام باضی داسه پیدا کړی لکه د غټونا لکه د صالح علی السلام مخه نو په کم کیفیت پاکه طریقه به په کوم چې دا کوي خو کولای شي کیفیت به څنګه وي چې د یو بل نه پیدا کې کله بیا بیا ده خاورونه پیدا کې بیا بیا ده کټونه پیدا کې کینسبه کومه طریقه قال انمی الله اولم تو من اتا یقین نه دې کړې نو قال هووې ابراهيم عليه السلام بلا بشک زما یقین دي چې مری پیدا کولې شي شک نه کوم خولاک لیتم ان قلبي لیکن دې دې پاره مته کو چې مضبوط شي زما زړه بعد خلق یو حدیث پېشکای بوخاری کې پنځه زیاتہ حدیث راځي نحنو احقو بشک من ابراهیم وې نبی علی سلام وې چمنګ دی لایق یو په شک سزا د ابراهیم علی سلام نه ابراهیم علی سلام شک کړیو نو موخه خود شک کو نبیه کيرمانی تبريز ټول جوابونه کوي حسیني او دا نبی عليه السلام پاغه وحکویلو چې ابتدائی حالتو یا یې پاغه وحکویلو چې پوره علم او تلانور رسیدلې پوره مضبوطواله ده علم د حضرت نور راغله خدا غ جوابونه حسیني دي کې د حضرت راځي اصل جواب هغه ده چې کم شیخ الاسلام ابو عبد الله اسماعیل انصاری رحمہ الله په منازل السائرین کې کړه او داغه شرحه مدارج السالکین د امام نقیم پای کې کړه خو جواب دا ده د دې حدیث دو ترجمې دی کړې یو ترجمه دا ده نحنو احق بالشک من ابراہیم پیغمبر پاکو من دی لایق یو منګ دې لایق يو نه هنو احقو منګ دې لایق يو کده الله په دلایلو کې شک و نو موږ به شک کړی و خو په دره الله کې شک نشتا نو چې موږ شک نه کوو ایبراهيم څنګه شک وکړي عليه السلام ایبراهيم عليه السلام کې شک و په دلایلو په وړاندې د الله نور ور تاواله پدې مثلا بیا تا هغه مه مده که شک دی او ته په ذمن چې سیدا دا ټول خلک یو واده زبل خو اما او شک مي دي کنه نا حضرت وی چې زمنګ شک نشتا پیغمبر پاک وي په وحدانیت د الله کې په دلائلو د الله کې نو د ابراهيم عليه السلام شک څنګه راتوي که په دلائلو د کې شک وي ننه وحقو منګ دي لایق یو په شک سره د ابراهیم نا موږ به شک خو په دلایل د الله کې زمنګ شک نه سره به څنګه شک ووږي یو جواب دره یاني که په دلایل د الله کې د چا شک وې نو موږ دې لا یو په شک کولو سره به شک لا ابراهیم هغه شکو پکې زګا کده هغه شک وې نو خپل بچی باندې چاړه ولکه خدا که آغا شکوه زانه ولی ورطو گزاره که دا آغا شکوه دیدیم که وی خزه ولی پو خوش بیابان که پره خودا که دا آغا شکوه نو ولی زانه دا تکالیف تیره ورپزان و شک نو دا غیجی قینو یو مانا دادا بلا مانا دادا منگ دیل لایوکیو نحنو احقو بشکی بی ازا شک مانا بی ازالت منګ دې لا يقضو په لره کولو داغه وهم یا الله تا د ابراهيم عليه السلام هغه وهم چې داغه په لره کې راتلوري کیفیت او هغه ته پستورګو لره کړیو هغه ته پستورګو خودل د الله موږ ته خپل د پستورګو باندې وخایا هغه ته مرغان پستورګو خوډلو او نبی عليه السلام ته پستورګو بڑا د عشه فضا پوری بڑا سوخ خودلو عیان کپه دلایل د الله کې شک و نه مونږ به شک کړو إبراهيم شک نه کړ لې سلام یا مونږ دې لا یو تو به ازالت لوهم عیانن پلار کولو کو دا وهم سره پسترګو باندې یا الله تاج ابراهيم علی سلام هغه وهم هغه لري کړو پسترګو او ته ملي ژوند کوو دل خو باندې نو الله ازمن غاو هم لرو کې پښتورو کې بارے مونږ ته وکه نو الله پر ربوتو اسمانونو سیرې پېکو د ميداج واقعیا کې چرآزي دی د حدیث معنا دار قال په دې حدیث نه پويږي وېداي پلومبي وکه ویلو وېلومبي وکه نبي عليه السلام په غلط او ولا چې علم نو راڅښ شي نو په غلط او نه نه نه دا خبر صحیح نه دی غا قالا ولم قال نو يالله فخذر باتم منت 19 سالور د مار قانونا سرونه نو چکنی کا دا غ مارغان مخې دا عادت کولونه الیکا د خپل ځان سره اولی ځان سره عادت کا مانوس کا غ مارغان چېخه عادت شي نو ته سرونه کټکا سونه ځان سره پرې دا او د سرنه علاوه نورې جوسې د سلوړو مارغان او په یو لنګري کې واچوا او وی ټکوا لکه په شان د چکنی وو اګه ټوماټو چکني کوي کی ګره کی ټوماټر د نړیال نورې مساره مساده په کې شي کنه کی چکني کا زړه زړه بیا هغه غوغه د سلورو مارغالو چې تا ګډه ور کړه پس سلورو ډیرو لګه لګه کېده او یو سر روا او غوخه ته کوا سر د تاوسی نو غوخه ته आवाज کوا تاوس نو غوخه برازي او د تاسو د سرصحابایو ځکه یو تاسو به د جوړی کی الوزیبا بیا کونتره سرداواله غوغه د اواز کو کونتره نو غوغه به رازي د کونتره د سرصحابایو ځکه یو کونتره به ته جوړیږي پر الوزیبا بل چرګ ده چرګ سرداواله اونې چې چرګ غوغه به رازي او د سرصحابایو سر یو دې کېږي چې ورته جوړيږي په دې طریقا نو شاګه تردا چې خود الله ماته زاسو بوتو نه بري بوځه اوس پوښ وکاسل مړدار فصره حنا مرغانو لره بعد ان تميل اليكه پس دې عادت کول نه د فلزان سره بیا کې دا په هر یو غرد دینا لګه لګې عیسی سمدعونا بیا آواز کا ودیغو خطارا جی بتا دا ساین پا جلتای بانی پوشا بیشک اللہ زورا ورو حکمتو حالا لے خطبا پویا نئی سیزقو بطو چکنی شی زر زر کی گی کن وقت ای وادنو کن سمدعونا بیا آواز کا واغی تا آم مشرک لبیا لکیر ملاو شا او بیدتی لی بچی یو زید امومی کن ویڈا کی گی کن بیا آواز کا واغی نو چې ورغه تا اواز کیږي او راضي نو دا عمل به نه راضي چې ته او تاواز کې و زالم او خواسته مشاهده خبره کی او جون دې دغه پلاس کې زونه موجود دي الله تعالی کې تهغه خبره راضي او په ته موجودي نو څه موجود دي د تعالی ویل دي چې ته می قدمونه کیږي او راضي ورک نن دلیل می ده کنه کتابو کې راغلي دي ګونج شنه شین از برقا بر مردا به دا ندما ځنر شملې پچ ما لچینچینې کینی له پې دا خبر دی د دلیل وړ دی ودا خبر څه کړی دی حدیث دی قران کوم کتاب کتاب نه تاسو خبر نه پړيږي کوم یار زه چې کوم دلیل خې ما ست دلیل پېښه دا واست یاد دی دا خبره دن نظام الدین اولیاء دربار یومنجوړ دا خبره کړيده یوسف غدا دا, دا غندمو منجوړ سلطان الاولیاء دا یې منجوړ یوسف غدا شافعی مذهب نو په پا, منج... پا ناس باو منجوری بے کولا نو دخ پا لی منجوری دکارا آن او دارا تو وعدا پا کم سن کی لی کرے ہو کم سن سرے ہو چلا کتابی یوسف قدا لی کرے دے پوو میں صدی کی لی دا منجور لی کرے سلطان نولی منجورو او اغاو لی کر او اغا شاعر سرے ہو منجورو ما شاعر و عالم خودو کنا نو چې هغه اونې کله نو تما ته د عامو شاعرانو د منجو دل پیش کې زمن جور نه نو دا خبره به څنګه مونم وروړه استاد دلیل د یو منجور د دربار دلیل له غوره ښا او زمنګ دلیل د قران من نه زمن دلیل د پیغمبر د صحابه او د پیغمبر صاف مرفوع روایت نه دی حداقدل نه دی غوره ښا دا د منجور خبره ده د منجو جون د یوسف gada پوښي او په ومی صديكي وفاتې شافی المذهب یې دی هغه دا خبره وکړه چې کونجش نشي د برقه بر مرده بدانات ما ده نه جواب یا ابو الحسن دایری په کچکول نامه کې دې جواب نه یو جواب یې دا کړی چې تا به ایمان ادا لري کړی چې هغه پوئږي عزیر علی السلام د خپل د حالت نه خبر نه دي چې څلکاله الله وفات کړې وي هغه ته پوسټ کوي تا څوره وخت وي کړې وي لبس تو یوما ن اباده یم اصحاب کابه خپل ځان د حالت نه خبر نه دي دریسه وکاله ودری غار کې وي څوره وخت تر کړې لبسنا یوما اباده یم عاطب ملې پوېږي پچنچنا پچنچړ باندې هغه بیا ځواب نه کړي ځواب له څه کوي ابو الحسن دایری کچ کول نامه کې بیا دا جوابونه کړی کله به یو خبره پیښ کړی کله نه یو دلیلی زاد غوړه مځکی کنه قران کې نو سمدوهن بیا وتاوازونه کوا والام پوشان الله به شک الله ضرور او حکمت او الله دې اوس پدې رکوع کی مثال لږی مثال دا کسانو چې خرڅ کوي مول نو الله کی مثالې پہشان د دانې دې څزرغونی دا نه او وږي ام بت ته څزرغونی سبا سنا بل او وږي او دا نه او خرانګ هر یو خرانګ په سر کې یو یو وږي ویلکه زم ما غنم خريغه ولی زم ما غنم وسکلې دي بوټي کړه دا چې نه یوې دا نه شي نو چې او خرانږي شي سانګه یو یو سانګه کې یو یو وږي او په یو یو وږي کې سوداني سزداني نو یوی داني نه سو جوړ شوې قوه سوا وګصه بدلی ورکوم فی کل سنبولتن میا تو حباصل داني پر یوږي کې الله تچن کوي اګه چاله چغوي شي نو یو په سواد له سوا چې یو روپې په سيزه اولو ګولا په دیندارو خلکو په دین باندې په قران باندې او په نیت اخلاص سره نو د ویرو پیسې ټول اجرت ورکې غواړم او نو نو چې اخلاصونو د چند سوال له سره تا وګورو چې دا کسانو چیرې ورودا ډېر لري نه او هغه جلبې د مېروتونو ګونه مخه پاتېږي شالو کې دا درس منګوري ویجي خسته راځي درس ته ډېر خو یو ګو مزه کوي مند راځي هرګز ازه مو ته معلوم نه وو پوسونه ته پوسونه ته اغه درن ګنہ ماخه بشاړل او په فاتح دی الله دې ولر نو دا اس نه زی یو په د چنده ی باندې والله واسع علیم الله دې فراخ کونکی پویا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله آ کسان چې خرڅ کوي مالونه په لاره د الله کې بیا نو او پسې کوي هغه مال پسې چدي خرج کوم د چکم مال اره پسې کو نو باغې پسې بیا زبادونه نور پسې کوي چې دا ماه ولګو یره بیا نور نه لګوم زبادونه چکم مال دی اوله غواغه پسې بزباد نه کې هاي په دې نه تا باندې ما خت سره وکړې مرا بزدا خدای الله ز پاره کړو ولا اذان رد بده دې دربا اجته ای په نیت اپ دا نه بو یره په دې غمجن شي قول المعروف ونها تا به د دې او په دا غوړه دا پس پرز بیان نا بخنه غواړل لازم ما دا بیان سبب د معافې زموږ غوړځو الله که زمانو څخه غلطي کوتای شي وي انسان ډېر غلطيมายد کیږي د جبینا د خپلینا نور دا څه غلطه خبره یي حواله پتن لې الله ما ته معافي کوا یت بو وا ازا نور په چې باغی بشه زارت بد الله غنی حریم به پرواړ او سبنا بربار اے مومنانو بل مثال د باطل والی. مبا ته له وی خپل صدقات بل منی پس باندې ول زاف ردوبدو خدا چې ووک کنه یله سبدا 10 و کومه په خلک خدا کارو نکړی وي ما په دی ګونو واغان می خلای دا 10 کم او بیا خپل خیرات په سیلات باندې ته ارسه تابات را یاره نو چې تا دا ارسه خلی دل چې بیا به خلک ما تنګې لکنن سبا چې حالات جوړلی نو سلکه یاره سلکه دا څه دې کې کا سودونه خبرم نشو امه شه امه شه مې مونږ وایو مونږ د مدرسې ته پاره زی برابر کړې ان شاء الله کار پاغي هه لامن غلسته نه ده چون کډیر ګراندې نو موږ د اغېر پاره پیسې جمع کوو جمع شې ویې کوشش کوو ان شاء الله چې د رمضان کې یا رمزان نه پوسو مون خبرو وګو ان شاء چې موږ خبرو کو شو نه ګړډ ورشي نه پاغي ولا نه لګي چې شلدېګه پاغي میږي غواګانې او د مدرسی د پااره جممال د پارهه چې دغه ځې وغې شروعه ترقیامته پورې به پای ک ستا سواب کېږي دا غوره درسونه به در د خورېږي.څنګه چې د درس خوېږي پهغهځ نه خورېږي خلک به اوې خلک به د کوي ایمان ب سږي قیېده ب سي م بهده کېږي حبزونه په ک کېږي موځونه په کې خله کوي داسوره بعضتونونه په کې کېږي نو چې پا غځ د میخواوروګونه او سډه وای د اوګه اوګونهخه خبره نه ده. اونو پکهماني او نو پستړې کیګو نو به آج او دا سه پروګرامونه ختمونه به تې وی الله شکر دې په دا سه زیکې زمما مالګې دلې سباب دا پروګرامونه یو زبان ایم الله په خپل سطوله به ګوري ان شاء الله مونږ به تاسو ته خې یو کې خير کجوون دي الله دې توفیق ټول مونږ لراکی اولاده زمونږ د غرمان پوره کی نن سبا چې چا خیرات کوي دا پکهمان شي ابل یو کس وو زمما 6 لک روپۍ نه کوي شلک روپیه زماول لګیری شلک پمزه ده شلک روپیه زماول لګیری په خیرات باندې شلک پوس پوس هغه سره هغه پوس خپاره خلک ډیر سخت ټانکله ډیر په دې ټول شیزو په په کې مانایم خو زوبوس یي مؤمنانو مبا ته دوی په خیراتونه پوس بادنه او په رد او بده کل ذی په شانت د باټ وروړه دا کس ها ينفقو چې خرج کوي مال له خپل د پاره ځان خودو خلکو ته او خپل ځان مخایي ما دا او خپل ما دا او خپل ولا يمنو ایمان درې ورې په اللهونه په راز اخر مونږ مو یعلم له دورا وسراکا خو دې ګواړې چا چاته او یو چګه مون په خپلی لګو الله دور مالو او دولت راکا چې مونږ په خپلې پیلګو په دینداري مون چاته دونه شیز داونه و شو راکا و او خدای دې وروه وصال ک فمسلوک مصلد ک دې کې ثوابونه ډیر زیات دي فمسلوک مصلد سوفال صفات خیر عادت او پښاند صفات دوه ماین ګټ دي سوفال هغه ک چې ماین وي باغې باندې ترابون خاورې به هوابن نور شي ته مضبوط باران فترګو نو پر دې غیره لا سوال ده صاف سوترا ماین ګټ دې کنا چې سو خیرات کین نزان دو خود دو دو پارا کئی چه زمانو موشی سباده کوي کئی دا خیرات مثال داسې دی لکه مین گرده او پاغی بانی گردو غبار پریوزی خزلی دولی خواه ری دنده شویره او پاغی بانی تیز بارانو شو دا پشکال گرد صفحه کی اکنه صفحه کی بیل پول صاف داگه باران سرا اغا گرد صفح. تات دې خیاناتونم کړې دي ګنا واګانې می خې مزونه حجون عمره ارسه دې کړې لري خو چې غې باندې ته په خېمانه شويس باذنه دې وکړه کنزله ځانته وکړه او یاد شرک او کفر او بدعتو کو نو یا ساتد اعمال دا غې د ثواب ندا سے پاک شي لکه څنګه چې میین ګرد د ګرد غبان نه سپاش ايش شعر ملاونه شو لا يقدرون ادعاءه قادر بنشي په یو شی د اغه سنا کسبو چې دیسه کډی لري پغه اي شی په لاس زانشي لازم ورو کو دېک لازم تور نشو لازم په لاس زاشه رانهغه په لاسه رانهغه والله والله توفیق نور کئ قوم کافر دلته دسی خیرات دوی مثال د دینداري یو دو نیکملایخي مثال او صفت دا کسانو چې خرڅ کوي ما او د عادت او لوټ ورو درځه من الله او د پاد مزبوطوالي مینان پوزم د نفسونو خپلو څوک چې مال لګی نو هغه به لاکھ لک کی په خپل دین باندې الله دې مکل کی څو چې مال لګی الله به دې لکې په دینداري باندې کومه سړی مثال په شان دی او باغ دې پوچا ته زه اصحابو څور سي جاي ثواب مزبوط باران فات ووبن مزبوط باران نورکید 4 او کلها می وی خپل <سؤال> په دو چنده فایل لمېو سبق چې ته ان رشيږی باران فتو له کفیکی کې پرخه تل شبنم پرخه الله چې کوي ته شریدون یو باغ دې پښت ذيباني په دळा سور باران چې وشي ضرورت دې هغه دې جذب کې او شی وایو به ته یو خاله خلاړی چند زین خیسته میوار کهی باغ ده میوه خیسته بوطه خیسته که بعدان اغیر تا ام نده سیگی رو دا اغیر دا پارا اغیر سا هر شب نم نده پدخوا اغمونه کافی او چه کم کم فصل اغا پا یو کت زیکی جور زیکی باید خاله ته قطه کت زیکی چه بوطی نوزی یو داست کار جه جور کرده خلق تهخوا وړو پای کې بس به جمعې ی غوب نه دي. پاغه کتاب باغ او بټ و کارو او بارانو شو نو دغ ځای بټې میوه ورکي او غشي تو وچ شي د هغې میوه د مز نه ده پوشي د کا دا رنګې چې کم انسان د الله د د زیاده پاهمال ورکي نو الله دغه په پهونو کې باغونو کې خیرره مچي. او هغه لا د چن ثوابونه الله ورکړي پوه شو او کاغد لګه ملم کوي په د شبنم او د پرغه پای کې هغه الله خیر او برکت ته چي بل مثال خیر د غیر فی سبیل الله انده کاری آیا خو خو یو کس تاسو چې شي دلته با من نه خیر انده قجروانه بل دا وګورو چې دونو دا غینه ولې دلته پای کې قسمه ولې میوي وي او چې هغه ته کبه ووډا او دره 파ره بچي زو وفاء او کمزوري په پید بارد پیداش یا په پید بارد کس بچي شته خپلوالې کار کسم نشو کوله کده دا یا هغه پټ دي هو کار قسم نشو کوله د مالدارو بچی دي هغه بغیر د ایسینا او د اتن نه په جمی کې وخت هغه تیری نغې مثال د پارامي چرګانو دی چې پارامي چرته د اتن نه نه کولې لغنه پاتې کیږي پارامیشته دغه پکهو پورگی هیڅ نه لرګونه کنه نو هغه نه پاتې نو هغه د ځمېداري دی هغه به خوړی هغه کارکسه دی, دی. دی, دی. نه نو نفع صاحب هور چې باغ ته اسارون تیز باد پای پا کې ور وی نو زفح ط لقد اسيدي ور هغه فصل باغ لرا الته ویو استو قد نارن فلم ماضوات ما حوله ذهب الله بنورهم باو سی دي نو شه باو په لاس دان نشي که در ډیر اعمالم کړې وی کا خداتو نا مالونو دولتونو ار سه دا په لار کې قربان کړو خو سي وکم لريایو کړو سي وک شرکو نو په شرکو په لريا کاری او په زبادن نشه داغه عمل دا سته با 14 لکه څنګه چې سلی کې اغه ور داغه او هغه با او فسلي و سزاو پلاس دا شپه اغه نسشه نه هغه څه دي کنه نو تا خپل عمل په پلاس ورو و سزاو چې شرخ دی وکا بدد دی وکا ریاکاری دی وکړه ازباد نه دی وکړه الله دې موږ ټول نه بچی قزال قوم داننګي پوش وسکنن قذاډ کومداننګي بیانې الله تعالی او سدولای سوچو سوچوکي نو یو مثال د منفقه چې د الله په نامه لګې مثال پشان شان د اغه دانی وي چې زو غونې یو پووسه یو په سوا د سوا یو په غیر متناهي بل مثال پیش پېښ کړو چې زید باغ دې لګمې ورکې پای کې بالله خیر اچي کله په اډانه مشو کو بارانم هم نه نو هغه پرخموونه کافی. کلک عمرم کله بهې قبلی. او دو می ساله د رییاکارو او د ببدیانو د مشرکینو که ډیر مععلم لګې خیرونه کې خرچی کې خوچور کې زبا نه کې رییاکاری کې ش کې ستا عمل به داې ختم شي لکه څګ چې مین ګټ باې ګر غبار. پرو پا پا دی او په باران سره ختم شي نو په شرکوري یا کاري باندې به با ستا عمل داسه وسوځي او بل مثال خو دلو چې باغ با باندې سلی راشه پای کې وروي او هغه ور په وجه هغه باغ وسوځي نو تاسو پر یا کاري او په شرکولو سره هغه عمل به ستاسو داسه تباشي وسوځي لکه څنګه چې هغه سلی سره او ور سره هغه باغ وسوځي مخکواشه شاید لانا اینو ز دې زینا اوس ترغیب ورکی تویب تا. مال طیب ته چې مال خرڅکه نو پاک مال الګاو او چې پاک مال دې الګاو نو دا غي بدلب اسي خداغي دې بدل بیان کړي چې دا بتاله دادو ژوندر کوم بخنه بدل تکوما مال بن نسې وا کوم او ډیر خ علم بستا اوستا کورنۍ د ور کوم په دن لري پویا امومنانو خرچ کړي د پاک واغنا انفقو بیا امر ده خیراتونو وکړي د پاک واغ مالو د دولتونو چې کسب کړي تاسو چې تا ګټلی تجارتونو سره نو کارو سره عین ورک کنه نه دې چرته مال اور کړي ها او مم ما دغه مالونو مالو نه چې وروخلي دغه فسونو نه چې وروخلي موږ تاسو پاداز مکنه فسونو دي ها سبزيان دي فسونو دي زکات پکې ورکا خیرات تو کې وکا الله تعالی پای کې خیر او برکت واچي او قسم کوي دا عاموړي مال خبيس عاموړي مال منه او دې مال نه چې خرچ کړې تاسو او نه تاسو په خپل دغه څونکې داغي مگر چې سره کې پټې کې فی پاغاسو دای کې خبيس عاموړي مال مقابل د تویم نه دي بیکاره مال چې کې چېل غنم شو بیکاره پیسې شو لور شو بیکاره شو دي هغه ته د الله په لار کې وړ کې جزاصم نه لګي ما نه نه نه نه زان لیا نالی که سو که در که هون آو وقت که علی چه دیو کستا پیسین اوزی که ماده نشن خو خدی که نا نا خشه اللہ لورکوا وعالمو پوشی بیشکالا دی بی پراؤستای دی شوی اوز د بخل و وسوس شیطان بیمانا چه مالگو ریوان نکه خوراک پچاو نکه شیطان یعیدکوم یاری تاسو نرا دفقرنا یاری تاسو یعیدکوم دو عیدنا یار ای تاسو د فقر نه د غریبینه په مالکو او مینګایزا په دې مینګایکه سوشال سیروټي ورکول شي او ا سو د مینګایز د باور کوم ان شاء الله په دین باندې په خلکو باور کوم خرڅې په پی کوم پیامو کوم بل فاشا اے او حکم کوي تاسو ته بل فاشا اے جزال پیدا کوم او مال راکې په خلکو بچوړ کوم دا هم نو مینګې به چیرې په دینداري باندې دیلې به نور کوم او حکم که تاو صاحب الفاشای په بخل کولو صدا تسید جو ده مانا که لوی بے حیائی دی مقام کې بخل لی پا بخل با در حکم که شیطان چادا چه شیطان پا بخل بانو حکم که نو دیده شیطان منی گورا او دا اللہ نمانی والله یعیدو کوم دوا دینا اللہ وعدہ که تاو صدا مافیرتا دبخنی اللہوی مالو ورکا مالو لگوا مالو لگوا هر چیو کا زبتا تبخنه حکم یو او فضلن اولاواده کی زبدل مال سیوا کوم فضل سیوا دا موواج جب کید مله مل گوا وطه کور کې ورکا بانک ته ورې ګننا نه نه هغه په سی حدیث کې راځي نبی علی سلام می سوق تاسو کې شتا چخپل مال پاتې کې تر بورتا تر بوراو ته مال پری دی. صحابوې حضرت دا څوک به چې تر بوراون مال پری دی وای او چې ته جمع کې او ستانه پادیشو یادې بچې دي او یادې تر بور دي دغه د پادیش بیا پیغام مزه کوي مال هغه دی چې په خپل دی او خل او دانه دې مخ کې اوري دا موه او جماعه پسې بولست او بچی ستانه به ولخ دې خور کوي زبټول غټم داتا لچا غټه کړوې د ساده پلا ورو نکلا چا غټه کړو فضلا د جاتو علی دمال الله والله واسون علی ملا فرحه کوم کې پویا فا واسون ډیر بدر کما ته د مالو لگاو علیم پویما ست په نیټونو باندې چې ستا کم نه بل یو تل مال ورګه نو پیا د قران بل نه نصیب کما حکمت پیا په قران ورکه یالله پیا په قران چالے چا چې خوږي چا چې مال دا الله په دین کې ورکه خیراتونه وکلو یو زبو ته بخنه وکما دوم مال بولا سیواکم خراخیانی بولا ورکم پازک از آغا پنزد پوئی ما او سرورم یو تل مئی شا پویا پا دینو و بولو بولا ورکم اولاد لو اغلا او چاله چا پویا پا دین ملاو شوا تاقی ورک اشاگتا خیر دیر لوی خیر رو تا ملاو شوا اینا بل خیر شتا چتالا پا مال نگو خیر ملاوی گی مال ملاوی گی بخن ملاوی گی و سعاد پاس ملاوی وړې بیا کوټې ورخړې الله وي او ما یذكروا پناغني مگر خامنداند دا عمان فقط من نفقتن وا چې خرج کوي تاسو او پیغمبر قسم کړي قسم دی چې په خیرات کولو او د انسان مال نه کمیږي نه کمیږي سیواکی پیغمبر لپاره کوي عمان فقط من مو هوای کوم ورکو بس دغه زوږي د پاتې شو نه نه نه نه لګینځه لا نه فړېږي تو به داغه ز ورکه او ابتاوږي فریدي ابتادا به کور فریدي ابتا به کري فریدي ومان فقط من نفقتن او هغه چې خرج کوي تاسو نفقه یا نظر پیش کوي س نظر بهشک الله پوری پای او نه به ز بازار مان په سره سوکیم دازیم دا کار وکوي خیراتونه فرضي ورکه زکات فنعما يا ندي خدي دا خیر دې ورکه کار دې زکه خلق به ته عبرت والي چفلاني زکات ورکه ز آو کا اور کو پټوی را لږه اور کو وی دی لږه غریب نو دا غریب ته هم نفلی خیرات صدقه پټور کا چ څوګ نه خبر نشي دا سه پټور کا حدیث کې راځي چې په خلاصي اونکه ګذره نه خبر نشي دا سه ورګه دی ویالک طالبہ پتا زکات کیږي اشتیاوې د کمځې سره راغلې د خلکو مخه دا خبره کي هو د خپل ځو اخیر کې بیا سو یی د فزوسوار هغه غيو کمز کم د حضرت پوسونه کېن او لزله خورګه ولرې ظالمه دال د کار دې دا کومه دې څه کوي فوا خيرلکم زکات او روزه کېول کېنو چټ تبوږي جبار حق تبلن باندې خلک ولاري د 51 گزار کېنو هغه جنگ جوړ شي یو غرا کېنو هغه وشت نو چې جنگ سول شونه بیا پکې 51 گزار کې دا د زکاتونو کليګي دا چې نوروزونو کې پلان جوړوالي او 500000 روپۍ ورکې دا خلکو تخې چې ګنه جوړ شي تسویان واده وړه په میډیا ورک افلانې سور کړي دا غو مړه ورده باقي ډیر څنګه فحت رقته ار سی تباکله اول خو نو وانتو فوا بطوت الفقراء هو خير لكم دا ورده تاسو او لږه بکی تاسو نه مصیبت راځي خپې غمه راشي او دې لپاره خلاص کول کېږي قرآن ته پاسه کېد بس دا چې سو قرآن دا زده یی سره انبه بیا پاته لګي ها د دې د الله د نور خنور کوي یو کله ماته ویږي طالبان نه اوريږي ها زکات ورکم مې ته یو جوړ ولېږي د ورکا وینال تراشه مې په میډیا راولي میډیا زمو طالب نه نه زیخه دیو بڑا را جی ابل کالیو کفران کو من سیات کو لر بگی استاسو نا تکالیو مصیبتون استاسو اللہ و ایمال ورکا زبستا مصیبتون لرکما ان متسورا مسائب مختری گا والله والله الله زمون نه مصبوط لري کی پاکا چې کوي تاسو خبردار دي تسلیم مبلغ دا بعض بیان نشته پیتا هم توفیق ور کول دی خلکو ته ده خیرات کولو او تاسو توفیق نه دي لیکن الله توفیق وکړي چا چې غوږیږي او هغه چې خرج کوي سبه ته ترسینه نو د پاره د نفسونو ساسو فیدا او نه خرج مګر لټول د الله درځامن چې خرج کوي سبه ته نو پره وړګیږي تاسو سوي ولځه په تاسو لا تو زمون جاتے او نکړې شي پداره د غریبانو او کسانو چې بنکري شي پداره د الله کې ا مساريف زکات خي چا د وره کې خلاف بچا سره کې چې بنکري شي پداره د الله کې د الله فلا رکھے بندې ته طالب العلم تفسيري ماوردي تفسيري مراغي وي ابا مراجوي طالب د علم د الله سانه تو زه ګور نه ست دي پداره کې بندره د الله لاز <سلم> ته تیونا چې طاقت نه لري د سفر کولو په زمکه کې زه ګر تجارت نشي کولای دکانونه بند کړی کارډوالونه بند کړی 800 باندې دا ساده ماسپخې مو بیا رستم ناشست تکرار کوي الاول کې متالیک نو د دنیا ته اوسګار دي د طاقت نه سفر کولو په زمکه کې یا حسبهم الجاهل ګومان کوي په دی الجاهلون خبره د حالت نه دل د جاهل مقابل د عالم نه دي جاهل مانا چې د په حال پوه نه دي نه خبره د حالت نه دي د سګومال په خلق کړي اغنیا مالداري وګورونه خیسه لباسه سم نه خصه پروګرام مې ده خازنې کې نه چې ما خو مزیر مو خدای لوګي نه ملوشو دغه سره صلی الله هميشه ذلیل او سوو خار ساتي ښا خا او دا ځل الله خصطي اغنیا د مالداري ګومان پکې وې دا لري مالداري والحمد لله په دې میاش کې خلک په ځان باندې کم کم نخړې کوي غریب او په بد حالت لریا کوريا مليان مطمئنان نازېمان مدرسه خرابې چې خلک راشو مدرسه خو روزارده من خرابې کار چاندورې رزي قرضداري مله تخپوین او هغه ته ولې نه وي تشبیر پازګته او ځاله ا هغه یادمالداري مینې تعففي د وجود نسوال کولونه سوال نه کوي د خلکو نه ها په واده خپل سوال لکې چې دوكان په دوكان شکارې ګرځي او په موټر باندې د یو دنه اتونه لګولي کنا ښه موټر پیدا کړې تاهره په بېزي خیال فکرې تاهره وګوره وګواچو ما ده عضو د جمعت راي د جمعت ک دا چې کوم د غړډی دا د جوب د څخه کواچو بیا ونور ملاویږي ها تارم یو د ور کولم په کې نشتا اغه ستلی تارم هم بي سیمه په یانې په نه دا د ور لا يسالون سوال نه کوي نغوالي د خلکو نه الحاف دا تفسیر بل لازم دی دا معنا واځو خو له وځه خړی چې دا کا اده شبا کار خراب دی غماتون بکو او هغه چې خرج کوي د زو به تر سیند نه به شکل الله پاغي حدیث کې راځي من کنوزن بل رې اتقمال المصائب د خزانو د کو نه دادا چې خپل مصیبت د خلکو نه پټ ساته او شی ايوم مطالبه را مطالبه او کښه وای دا مطالبه راځه د 100 کوله خ خبره د حکازه پولیسي کې مال وړکا ايو سوال چې پسه ګرځي کښکول پسه ګرځي غارت نه چوله الله راخه وګینه غوړ بیايال شابه د کین نه نه نه مده یال او په جمعه تونو کې ځان له سوال کې بازارونو کې ګرځي دی ادي وژنا پدانی پیر ذکر کوي چې د مخلوق دروازې فزان باندې بندي کا نو الله به تا ته خپل دروازه کولاو کی دروازې ز الله ار ار وح کولاو د خپل دروازې الذین آكسان تدغيب انفاق ته چې خرج کوي ماونه د شپه او نهاره د زده سړن په پټه ولانی او کارا هر وخت هر حال باندې د دې د اجر دایره په نیت د رب د نبي محمد جن شي کزان غواله صفای نو د تعالی سواچوا آ کسان چې خوري ماونه د سود دی په پانه سیږي او زجر ورکه بخلا ہوتا مال خونه لګي داګه موارد په غلطه د نابسته توفیق الله د مال وڑکے. جمواری سود دا ده حرامو ده پهリエステルونو ده ها پا دوکو دلاکو په خیانتونو ده هغه د الله توفیق صبر کی وی او حلال مالی هغه لا توفیق ورکای آ کسان چخري مال ده سود ده لايقون پابان او د سود مال مون پرون دا کمه طریقه ده بل باطل باطله طریقه پابان شيګي دي چاله پیسې ورکی چياو لاګ روپی پدې ما ومه پیسې بایل زره رپیرا کې زمي راشتې کته غټي او کته بيلي کړه کولې شته دا کې نه کوم دا یو پدې دا پیسې والا چلوا نیمه غټو تاوان زمو استاد ک 15000 غټي ک رزره غټي ک 2000 غټي دا دته مزاربه دوی دا حلاله لا يقومون بابنسیږی مگر په شانت د پاسې دو بانک تاوان نه د بانک نه چته څوک داوانی دی بینک نه ملاونوشه مګر پشان داګه زو درېدو یو ته خبره شیطان نه ملس چې پریشان کړي غلرا زو شیطان دې اگر تا پریشان کړي غلرا چا شیطان نو نانو شیطان نو پریشان کړي دې شیطان پریشان کړي منل مس ته وجد لې ونتوم نا ا مينل مجنون جنون دلې ونتوم نا حیا بنابر حقیقت او یاد عرب او چکه عادتوار سه اوسم چکم سړی غلط شي د داغه لیوانه سړی چې نه خله کې به کا یازي بر رواني په بد حالت وای خپل پرده په پیژني د ست خورم دغه حرام او حلال نه پیژني شپاور بپزان یو کړي خدای چې ته موړه نشا د لګیری او د لګیری دا ګور شیطان موتبر د دنیا نه ملکونه خپل چې په چا پیچا پیړکړی خو د عوامو غریبانو کوندو روندو موندلی څارکړي خو مالونو شوزالیمان دا کمیشن دی داخلي بیرونی ملکونه ډاکړه او دا غسه په پاتې شي دا دی وجنا بشکدای وای ان مالم یوم ذریبا بشکلیندن په شانته د سد ده همره لیندن دې پیسې اور کا پیسې دا ګو نه نه لیندن ده ان دې حل الله البیار و آکر اللہ لین دین او حرام کړی سود لین خو خود جایز دی یا شیدی رولو پر لس روپی خرسے پر دول سو پر یولوس روپی نزا منانی دی رولا تا جایز دی او کنه توی بایی که پر تاوانی کو بٹی زمان شیره ہاں مارو پر کلس روپی راکی و حرف امن چاسو چراغی قطوات رفت رفت رفت نام فانت آنو من شرید سود نادر پارد آغاز جید مخید حموکه د کرې به سا غته وبو باسا آیندهکه مکو ټول معاملات ختمکه د صدربا سا و امر او په صدربا الله تعالی دا اوازو چروږدې به راوادي د صدتا نو دا که سان دي خوندان دو دی په دې کې امیشا ختمي الله مال د صد و وي د صدقات سیوا کې مال د خدماتونو الله میننه کې د هر یوم منکر دي سیم ګناه‌ګار صدا الله د حرام خور صدا میننه کې وي منکر دي ګناه‌ګار دي بشکا کسان چې مانرو دا مليوک نیک او پابندیو قدمه ز او رخه ځکا د اله اجازه د پنيت داب دا نبی ور په دې کوم جنشي اے مؤمنانو وی رګه دا نه پرېلې ما معاملې چې باقی نه بعد سود نه سود نه چې کومه ماامله باقی وی هغه پرې دې د سود ماامله پرې دا ان کوم تم دې د توبا یو ځل ما د سود بیان وکم یو کس تقریبا د نن نه 15 کاله مخک خوښه همغه مخناستو یو کسته ویلو مولانا بیان وکړم ما 25 لکې سود هغه ختم کوم امینو دې باز ان كنتم کې تاسو یقین کوونکې فایلم تفلو کوشتونه ک تاسو دا کار ام نک فایلم تنته کو بنا نو شید سودنا نفازنو بحرب من الله نفعل مو پوشی بحرب بجن کوله د الله سره چ سۄگ د سوند نہ من نہ نشو نو جنگ ایدا الله پیغمبر سره نو د الله پیغمبر سره جنگ کولې شي الله د پیغمبر سره جنگ نکي وروړه نو سوت خور جنگ کول کېدا الله د پیغمبر سره یا وان تبتم هيا او کا د جنگ د الله د پیغمبر سره پښې ا کتبو باسي نو تاسو ته بارو او السلام علیکم سوندو مول نو تاسو دي ماراند کې ها ساسو د پاره توبو باسه تاسو په پاره سونو د ماونو ساسو دي ځاتې مکوې تاسو په تاسو باندې ځاتې اونګې شي تاسو سود مکوې د پتازو باندې ځاتې اونګې شي چخپل مالوم مې لاو نشي وای ان کان نزو اسره کې چرته ودا مقروض خاوند تنگ دسته د تا چې چاله پیسې ورکړي او دا تنگ دسته وو سه پیسې اوس نه میلاوي انتظار د اله می صدا ته ملداري دا غوړي ملداري پوره او ته انتظار وکه چې پیسې و سرو شي وانت صدق او دا خیرات کول غوړدي تاسو د پاره کې تاسو پویا هوک پاغم صدقه وکړه چې تاسو پیسې نشته خیر دې رابه کې کني ما ته ماقون ډېر بهتره ده وتکو ویریګ یومند عذاب د ورځې نه تاسو واپس شې پای کې ل الله تا په ورور کې یي حاډون افسا اا چې تک معمول <سؤال> کړو په دې باندې با لا یذلمون یا ته و نکريشي الله <سؤال> په دې جاتے نه کوي ها او چې ته زبان باندې یا ته و نکي نو لا نه کوي بسم الله الرحمن الرحيم اننا انزلنا الکتاب و الہدی و لا تفرقوا من بعده و اتبعوا ما انزل الىك من ربك و لا تتبعوا اهواءهم و انتم ان يا دبايا ان الله وركاته وشهد انكم ان رسول الله هو الله الله عليه واله وسلم وما ذكرنا وانكم تيلكاد من حرم مقبول فاسم يا بعض الله فلينا دللتمنا امانه وهي الدقيقه وهو لا تكم شهاده وهو بينهما دال الله تعالى ليناس سماواته ما يشاء ويشاء والله ربنا شان قريب اما ځدې زینا اوس آیاتي توویلا او پدې کې بیان د امور منتزمه و ده امور منتزمه هغه امور چې پای کې سړې د دین ماملات او پیجنې د دنیا په کارونو کې لندېم کوي ها خط او کتابت کوي او کاروبار سره نو په دې کم چته قران ذکر کړی دی او تنویر روشنايي په jihad او penfaq باندې اے مؤمنانو کله چلندین کوي تاسو تداینتوم دیوبل سره مامله کوي بده نن د قرضې نو ماملو کې علاج علې مسلمان تداغه نټې مقرره پوري نو فقط بو نو الیکای غیرا چې چا سره مامله کې دلند دین د قرضوی نوغه لیکا لیکل خشيره ورو که چاسه دې کل کې او همہ بېتباره یې سره ارزې بېتباره یې ما وا نه د قران په نصوص باندې عمل کوم که بې بېتبارکیږي بیا روسو دا خداسه شهره پیسې چې دا سره بېتبارکی بیاغه دا چې ونخري دا اول کې خسنې زکه وې زسېما خو چورستو پیسې دا شي او منسکې چریګیو یې ما لا پیسې د پکې منډه واه ما ځې په بل کې نرورو دا ماله جایز دي دا ماله جایز روړو پاسه خټه ورواشه مالارته جایز زمړه سبا نه و کوم چې کان نه چریږي ولی یكتبن قوم نو لیکل خشيره ها او لیکل لوکي په مین سازو کې یو منشی پینصافو پلا یا بكاتبن او کارتن کې منشی د لیکلو نه يا ما لیکلو کا نو کوم لیکل د وژ داغنا چې خود نه کړی هغه تعالی نو فلي یكتبن غذ لیکل کی تحصیل هم د سختو سان وينو کوم اوه که هغه 320 روپیا هغهسته یاده ما د څور خو معمولی بس منټه پینې لګي یو به یو ته پاس کولو بل بل ته پاس کولو دا ګوره ځانې مان دي دا زائرہ نو جلګه داخله کارونه دي څه بده نه پیسې زیاته 50 ته والا دو 200 روپیا زما ټارګټ ده مو خو چا ته مو نو وی چې بای مسله دلخایو مونږ دلکاو قران دلخایو پیسې نه 200 نه په غیر نه کیږي مو خو دا او دوی په معمولی سیز باندې پیسا او پیسا او پیسې راکوه 12 مریګر فال یو ټوبلیکل وکی ولیوم د خلکو اسلاق او شیشبم کې د خلکو غریبۍ ته هم ګوره د خلکو حالت ته هم ګوره ولیوم لیل او او کلیکل بیا کینم پروتونه کا داشو وكدې خو په یوه نی ان پړی چې سو دا ودی جلیگ دا دا ولا او وایم بیان دی که چې په هغه حقو قرضه ده ودې یریګه ده الله نه شراب داغه دی ولایه بخس او کومیدنه کی داغه نه شین څه شی ده قرضې نه چې سورہ ده عقد وک یوم لیل املاء دې ته وې چې یو کسبې لیکل کای یو کس, کس, کس ورته وې انو لیکل کای په خوا او صلی الله علیه وسلم کې باغ سیانه په خوا به موږ په وخت تختایو يوم مليټر بعد د کلاس مشر استاد موږ کتاب ورکړی چې انده وای املا راغه وې اورکانو به لیکل کولو اوس په دې کې شی بدل لري ارسا تختې ختم شي مټي ختم شو قدمونه ختم شو او اوس خرجې ډېر زیات شي هغه ته وې املا نو پوها علماو داسې درسونه خونو چې داسې عالی وی سپکري وي پل آواز حدسنا حدسنا بل او خپل زړګونو پلوکونو خلق بناستو ناغه تباوا څنګه رسیدا په دې طریقه داګه حدث سنا نو اګه کې به يحدث سنا حدث سنا چېږي بشوي نبي ابو بکر خبراندازه په تلل په دې طریقه مته به املاو او پهانو هغه مستملین چاګه بناستو په یو یو درس کې ناغه په پلوکونو د یزید بن هارون په درس کې به او زره خلق ناستو پفن د حدیث کي او یا زره دا او یا زره مستعملين ها هم مستعملين به داې څورو چې او یا زره خلک نو مستعملين به څورو دا رنگه دασیم نبیل پدرسکي یو لاکھ او نه زره خلک بناستو 110000 خلک وزرا پدرسکي ناستو وفن يحديث کي دا رنگه 300 به پکي مستعملين ناستو اواز رسون کی سو سوه دازاغه دا سره زایقه وا مینوود علم دا حدیث سره اوس هغه شی بدل شوي دی په علم دنیاوی سره په دې کې چې دا واړه راغون کځو یم دا بدلو کوم سیواي دتر یو لکه کوم سیواي خو اګمینا په سلااله په انګریزي علوم قران او حدیث مینه ختمه لا چا دې تا سپکته دي پوهشه دا لنګي د فریابي په داس کې سو آشپال از آواز کو اون کی خالق مستمیلین نازدو مستمیلین چه آواز بیرسا و پوشه داد آغی شوک و داد آغی مینو آده آده ابوی مسلم خراسانی پا درس که با سلور سو دواتو نپراتو سلور سو دواتا او پا هر دوات که با لسو کسانو خط کاؤ لس کسانو خط کاؤ دای نویزه ما علیکه داده ا سې د دا زم ما نن نه چې او په کیسه هه قلم گندکاو نه غبلې کول خو د اوس تاسو خبرې بي دي کړي دا سې د ابن جوزي په واز او نصيحت کې بديو نه کم خلک نه شاملې دا یو لاک به او سیوا باندې راتور سره دا داګه وخت کم دی بیان لاته یو لاک نه کم خلک نو من دې ولواله خلکو به زال زيني او چاغه شکر او واندې ابن جوزي ځکه زر تسانی فغلی کلو په <با> پن تفسیر کله اغا سوال لس کتابونه دي یو تفسیر داغه شپکسو وجل دره اصل علماء دا سیمینه وا داغه د علم قران او حدیث سره نو مستملی به اغه چاته وي پاینه کانلذی دلته ویم کچرتوی اګه چې فغبان حق قرضه سفین بي او زیفن یا کمزور یا طاقت نلید ایو ملا ده بیان کولو و ده بیان دهو کی ولیو وارس درگو په لل <سؤال> په انصافم او گوانو سید و گوان ده سر و ستا سنا دو سری و کافی ده یو سر و دو خزید آخر چاند تا سو خو خوید گوانینا انتظر لا کهیر شی زراعت پر مانده یه ده سرا کهیر یو د ده ده ده او نانو یاد بکیو ده نو خراب بلی تا زکا ده خزنو یه دی ولا نن دا د قانون زیر یی رې دی ښا د جنہ کو زیر کم دی پر دے دے. چی نسوک جی پا آیا با دا قانون سړو خپل کار پرې خو دې دی چې په دې شنو هولډر ګورې نو څوک به جنې به په مدرسه او په سکولونو کې ولا یا په شوادا او ان کا د نکي زه ګواه د گواہی نا چې په بل شي دی گواہی تا او مستری کې د لیکونو دا غینا کلیو کړی دا نه ټې دا ریکلد د انسان په نزا الله واه خو مړو مزبور دی په دې او دین دې دې الله ترتابو چې شکونه کوي تاسو الله انت کو نه تجارت مگر چې وی غا سوداګری حاضر لاس پلاس او چې لاس پلاس او شی ورکه او ته الی سوداګری لیکلو ته ضرورت نشته اوبې نه کوم په منځ تاسو کې نه سره په تاسو باندې چې اونې لیکي او ګواهانو ني کلا چې دین دین کوي او حضرت نشرو رسولي منشیتا او نه غوا تا او کو تاسو کدا کار زړه متور وسو نبه شکا دا کار د بدی په تاسو او ویله کې دا الله نه وخت او الله روړم الله پر یو شری په یم وای ن تاسو په سفر باندې انو مه تاسو کاثبن منشی نو کافی یا کافیده غاړه کبشوي کافي دا درو ايمو په نسبانه غاړه جایز نه دا وا او ایو په نسبانه جایز ده خو فایده په نه حاصله فایده غسل جایز ندی پاینامه نه کې اعتماد وکړو باز تاسو مو بازوباندې نو ا آزادی کې هغه کسو امانداري کې وامانت کې اېک بخیانت نه کې نو آزادی کې هغه څاګه سره امانت کې خود له شسوی یادا کې امانت دا دا مسله او دین او قران او سنت او علماو سره امانت ده دا په صحیح طریقہ مخلوق ته صحیح چسنګ زکړې څنګه دې دلې کدا په صحیح طریقہ د اونرو ساو مخلوق ته صحیح خالد نو دا خیانت ګردې نو مانتونه خورې ده بم رسیږي د بت تپوس کیږي ځکه چې دا علماء حق پروسو د علماء بیان وسړي وادساندې څنګه بیان له مسلمان صحیح میشن مخلوق ته رسوله د الله نو دا په سی میشن خلق ته ویا دې کې دا ودې دې کې دا الله نه شراب دا غته هم پټوي او چې څوک یې د صحیح نه پاگل زمونه دي اسو کې نه رسې بي ها ما گواہی کوی په پټوي گواہی ده چا چې پټه کوي نه به شک دي ګناغه ده له راځم زلون باندې موهر لګېدل مخویو ختم الله به ویلو ذهب الله بنورم نبيو ویلو فاحترقت رلولوسو نته ولې راګرځګونه الله <سؤال> پاکار چې کوي دا فتوې مختلفې لګې دې پدې سورته کې سورته ختمهې نو هغه څلور مزامین بیا ذکر کوي اول توحید له الله خلاص الله له اختیار دا ستې چ پاسمانو کیږي واچ پونمو کیږي ملکیته کامله دا الله ده او کار کا دا کوي دا سواه چې پونو استادو کیږي یا پټوي هغه لړه له حسابو کی تاسو را پاږي الله سچ ښکارا کې او پټه حسابو د سره کوم الله وي نو کاملہ ملکیت کامل لاغ ده نو سوی قادر پار دی ما یافر ال میشاه بخن کی چاله چکوږي بخنا او عذاب ور کی چاله چکوږي عذاب الله پر قدرت والا توحید پای دلائل اوس دې مضمون د رسالت او امن الرسول یقین کړه پیغمبر پاک کتاب چرالې کده شوی پیغمبر تا د الله تر فن او یقین کوي هر یقین کوي پالا او فرشتو په کتابونو په امبيانو باندې او وای د لانو او فرقو جداینه کو منګا فهمند یو تنګ د امبيانو نا وقالو او وای د لکه يهود او نشاراو پکې اختلاف کړو وای د وای د منګ ساحکام الله مونږه سوره بقره وایره زره وامرم وایره زنواهیم وایره ذ د احکام مونږ واورې دو په دې بزو مونږه ملوي وا توان او مان غفرانا کا الله <سؤال> مونږ تلب کوو بخانستانه از مونږه ربا الله مونږ وای مونږ ته بخانو کوم ګډی ګناګاری و ویلیکل مسیخا تاسو دې دو ذریم مضمونو د جهاد اسرورم د الفا ولا يكلف الله نفسا تکلیف نور کې الله یو ماګر په طاقت دا غن په تواندارې سم نه چی به دا مناسب به خرج کې مناسب جهاد به کې په شن نشته جهاد په لون نشته په بودا نشته په خزانه نشته په ماشوم نشته لا دې نفوس لپاره بدله عمل لا چاغو کوه وعلیها او په دې نفوس باندې zarar دار عمل چدو کوه zarar سزا او بدلا او د ز منګه مننیسه منګه کمونږیر شو ختا شوز من نه یر شو یا منږ ختا شوز منګ مپورته کوه منبانې بوجونه کمه حمال ته لکهسم چې پورت کړو تا دا بوجونه په کسانو چې مکې زمن نهز منګ مپورته کوه په منبانې ال کام چې نشتهېطاق منړه پهغیبانې څختڅخ اکام پهخوا متونو کې چې کمځ به پل چې په جاه کې او په کین چې کټ کې د پرد مونه کېدا پوشي جمعه ته بلی ځان رساو دا دنګې حل سلوړو مې صد زکات او کو ها جاموین زکات کاو مو چې به کم دې کې موس کې صافې نو کېږي او به تر جمعه ته وافو عنا معفيو کومتا وافل لنا بخنو کومتا ور حمنا رحم کومګه الله اللهم دې رباني وکا انت مولانا وس هغه دوه جملو کوم چې د موضوع راغونډي اثبات توحید انت مولانا تزمنګ دوا وینیم او په قياس کې ارساله دامن سلامنګ ته پیغمبر بیان کړیوه سات طرف نه او درې مضمون د جهاد باندې سرنانو امدادو کزمن په جا کې په چا منګ امدادو کا على القوم الكافرين فقوم كفار او الله زمنګ امدادو کا توفيق راکا چمالو لګو استفدن باندې د صورت مقصد او بیان د سلو ورو مزامینو اسباد توحيد اسباد رسالت جهاد و انفاق واویا او انفاق پاولیسه کې صداياتونو په دویم کې شپګویا پدریم کې واو یا پدریم کې دد او تفسیری مزنوري بیان کوه دواو کې یا الله زمو ټول ګناهونه معاف کړه الله پرې موږ باندې رحم وکړه او مسلمانانو باندې رحم وکړه الله دې نازک او دې فتنو پر فتنه تور کوي موږ راوانیو الله هر قسمه فتنې خريري الله موږ ټول فتنو نه بچ کړه الله موږ د خپل کتاب د دین سره پیوس کا زمنګ بچی زمنګا مسلمانانو نارینا او زنانه موږ ته دې باندې پوای کړه الله زمنګ نه هغه کار دنیا کې واسه زمنګ نه صباح خوشاله زمنګ پیغمبر په سبا زمنګ نه خوشاله الله زمونه بي ديني بي هاي زونه دا زمنګ نه مخ دا زمنګ نه کار موږ نه مالا زمنګ بچي زمنګ د طالبات چې داږي سوق عوام زمنګ ته عیض کوي زمنګ نو سرت کوي يا يا الله ټول هغه فیزونه د قرادغی کورونو تور دن نه کا دا هغه به چا تور